U vremenu punom košmara, laži, zabude Mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju O ti koji želiš sreću ne možeš biti sretan bez islana. Čovječe, još je kasno. Još ti srce kuca. Pokaj se. <tripti> O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanite. Ja vali, mog pačno nije. Lij aslama jaslam, webin jennati kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanite. Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjih Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu a veselem? Postovali slušalci, dobrodošli u emisiju. Upoznajmo svoga poslanika. Jawe. Tangible Hingshi Tone Rajin. Bismillahirrahmanurrahim. Salawat gusdaru Allahu kusunika Muhammad <try> sallallahu alaihi wasallam. Postovani slušatelji, salam aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Vi Radio Narba Fm e večeras smišlom sačim se družiti u još jednoj emisiji u ciklusu u podsenu poslanika sallahu alejhi vesellem. Bu'andu <todim> na Ko ste navikli u protekljim večerima, u protekljim emisijama, imat ćemo i kontakt telefon putem kojeg nas možete kontaktirati i na taj način za ćete slati vaše SMS, poruke pitanja, ako ima nešto nejasno, ali bih voljeli da to bude vezano za večerašnju temu i daćemo prednostavnim pitanjima koja budu vezana za temu. Kontakt telefon je 062-215-541, 062-215-541. U proteklim emisijama smo imali nama drage goste i večeras nam je također posebno drag brat dr. Safet Havilović koji će nam govoriti na temu poslanica Allah Orime slovem kao svjetska ličnost. اللهم صل علي رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وامامنا وقدرتنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وإخلاصا وصدقا في الدين ونور اللهم قلوبنا بنور الفهم والمعرفة واليقين وثبتنا على دينك وطاعتك وطلب العلم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاكب أن ترادنا عنا يا رب العالمين وبعد Poštovan je slušao cilj, draga braćo i seste u dinu islamu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Meni drago da mogu uh, da učestvujem večeras uh, u serijalu, dakle, ovom um, serijalu koji se imetuje u Temtala Saravija Naba, koji ima za cilj uh, da se progovori o liku i dijelu Hazreti uh, Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja u ovom večerašnjem uh, obraćanju kojoj ima više dijelova pokušati da se ostane na ovu temu, dakle poslanik sallallahu alaihi wa kao svjetska ličnost. Muhammed sallallahu alaihi wa je poštovani slušalci dvijska svjetska ličnost. Za nas e, muslimane u to nema nimalo sumnje, nikakve sumnje, jer po naučavanju Islama, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, posljednji Allahu poslanik. I on je poslan, kak se to naglašava u svim, dakle, relevantnim izvorima Islama, svim ljudima, svim ljudima. Još od samo početka svoje misije, svečasni postanički misije, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se obraćao cijelome svijetu. Dakle, on sebe nije ograničavao na određeno vrijeme, niti na određeni narod. U svojim iskazima, u jednom riječu nije priznao ni rasnu, ni klasnu nejednakost. Naprotiv, on je prvog, od prvog momenta proklamuje apsolutnu jednakost od svih ljudi. Možda je najbolji dokaz Proklamovanja te apsolutni dakosti sadržan u 13. Majsusure Al-Hudurantu, kayna Allahu jalla shanu ukaže, ja min unsa Inna O ljudi, mi smo vas od jednog muškarta ili mi smo vas od muškarta i žene stvorili i plamenima i narodima vas učinili da biste se upoznavali. Da biste se upoznavali, kaže Allah ne da biste ratovali, da biste proljevali jednim drugima krv, da biste tlačili jedne druge, nego da biste se upoznavali. Pa onda sebištni stvoritelj, kako saopčava Muhammed, sallallahu alaihi wasallame, tijelom ljudskom rodu, dakle kaže da je najugledniji kod uzvišenog Boga onaj koga koji je njega najviše svjestan, koji najviše zna za njega i koji najviše poštuje njegove, njegove granice. Dakle, vidimo odmah e, u ovom ajetu e, tu univerzalnost. Nešto što nije ograničeno ni na jedno vrijeme, ni na jedan, ni na jedan prostor. Ostanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je hoslan cijelome svijetu. E, upravo zbog toga on je svjetska ličnost. Da li je za nas muslimane, je sasvim jasno da... Nema drugog poslanika do sudnjega dana. To je jedno od temeljnih naučavanja naših svjetlji vredini Islama. Muhammed s.a.v. je hatamun nabijin, hruna i feća svim Božim poslanicima. Allah uzvišeni ga je odabrao da dostavi njegovu poruku i uputu svim ljudima na svijetu. Znanje Muhammeda s.a.v. najveća je milost i blagodat gospodara svjetova. On kao dostavitelj Allahove riječi i upute uzor je ljudima u svim segmentima života. Zbog toga je poznavanje poslanikovog životopisa od izuzetne važnosti za svakog čovjeka. Za muslimane, zbog toga što ne mogu biti pravi vjernici osim ako se ugledaju u lič i djelo odnosno život Muhameda sallallahu alejhi ve a također to je važno i za nemuslimane, zbog toga što bi trebali da prije konačnog suda o Muhammedu sallallahu da upoznaju njegov život i djelo. Upravo zbog toga je poštovani slušaoci veoma važno dakle, e, slušati e, predavanja o liku i dijela i djelu Hazeti Rasululla Muhammeda sallallahu alejhi Ako bi neko upitao zašto je važno proučavati život Muhammeda s.a.v. dodatno, evo mi smo već neke stvari spomenuli, šta bismo mogli kazati? Postoji više odgovora koji bismo mogli ponuditi, a ja ću ovo pokušati ovdje neke od njih sada da artikulišim. E, s obzirom da je čovjek dualno biđe, to jest da ima tijelo i dušu. Ljudski život se dijeli na dva različita pola, na materijalni i duhovni. Upravo iz toga, poštovani slušalci, proistit će veoma važno pitanje, možemo komočno reći, pitanje svih pitanja. A ono glasi, kako uspostaviti ravnotežu između tih polova, to jest na koji način izbalansirati čovjekove materijalne, tjelesne i duhovne potrebe. Onaj ko to uspije, doista hostigao je formu idealnog življenja. Idejni vođa čevječanstva morao bi dakle, naći harmoničnu ravnotežu između tih polova, te onda ostalim smrtnicima sobstvenim životom dati primjer takvog življenja. Povijesta nudi bezbrojne primjere kraljeva, učenjaka, svjetaca i ostalih iznjevnih ličnosti ki životi mogu poslušiti kao uzor. Ako je to tako, postavlja se pitanje, zbog čega onda proučavati život Muhammeda, sallallahu wasallam, čovjeka poput toliko drugih koji je umro prije 14. stoljeća. Pogotovo ako se ima u vidu da je od tada znanost nevjerojatno uznapredovala, a uvjeti života su se iz temelja iznijenili. Pošto, oni slušalci, dakle, što tiče muslimana, odgovor na ovo pitanje je jasan. Musliman jednostavno ne može biti musliman osim ukoliko slijedi primjer svoga vođe. A oni pak koji ne poznaju siru, životopis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dobro je pocjetiti na neke na neke činjenice a mi u svjetlo ovoga zapravo vidimo koliko je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam važna i značajna ličnost, svjetska ličnost prva stvar na koju bih žalio da podsjetim poštovane što je sljedeće glavni izvor Islama, Kur'an čašni zapisan je pod Muhammedovim sallallahu alaihi wa sallam ličnim nadzorom pa je za zapotanje generacije sačuvan u vjerodostojnom obliku za razliku od drugih utemeljitelja različitih vjera, Muhammed sallallahu alayhi wasalleme je došao na svetnu zamisao, odnosno mi se mani znamo da je to na osnovu objave, dakle, da je to on tako postupio. Dakle, nije važno samo saopštiti svome narodu ili saopštiti ljudima božansku objavu i zapovjedi već ih treba diktirati pisarima. Zahvaljujući toj činjenici, njegovo naučavanje je sačuvano u originalu, u originalu. zbog toga što je glavni izbor vjere islama, dakle Kuran časniji, e, pored toga što je memorisan, s obzirom da su arati bili ljudi koji imaju veoma jak hit, dakle memoriju, moć pamćenja, pored toga što je memorisan, dakle u glavama i nosen, nošen u srcima, on je zapisan, zapisan, sad je zapisan još za vrijeme Muhammeda sallallahu alayhi wa sallim. Drugo, Muhammed sallallahu alayhi was sallam nije tvrdio da je on jedino poslan ljudima. Naprotiv, on je jasno govodio da je Allah žele šanuhu ranije slovo zlične glasnike vatov svim narodima. U Kur'anu šastnom poslaniku se naređuje u devetom ajetu sure, El Ashkaf, el Sejdubillah, Kul ma kuntu vida'am minar rusul. Reci Mohammede, ja nisam prvi poslanik. Ja nisam prvi poslanik. Neki od tih poslanika, kao što su so Adam, u Bibliji poznat kao Adam, ili nuh, Biblijsko jime Noah, Ibrahim, Abraha, Musa, Mojsije, Davud, David, Isa, Isus i tako dalje, Muhammed s.a.v. je i ponice, po imenice spominjao uz naznaku da je bilo i drugih. Da je tvojim slučajem poslanik Muhammed selleme došao s namirom rivalstva s kršćanima i evrejima, Postavlja se pitanje zašto bi u tom slučaju učinio vjerovanje u Isaa i Musa i ostale Allahove poslanike osnovnim, jednim od osnovnih postulata vjerovanja bez kojeg niko ne može postati muslimanom. Jer kod nas, muslimana to je jasno kazano. Mi ne pravimo razliku, nije, nije među, dakle ne pravimo nikakvu razliku među Božim želešanom vjesnicima. Dakle, Muhammed s.a.v. Nije, nije tvrdio da je on, jedino on, Boži vjesnik i, i poslanik. On je za sebe zadržao jedino ulogu obnovitelja vječite istine i učenja starih poslanika koje se tokom povijesti usvijet brojnih previranja, ratova i drugih razloga malo pomalo iskrivilo i iz, izgubilo svoju autentičnost. Upravo ovdje, poštovani slušalci, možemo sagledati, dakle, jedan veoma važan aspekt e, u kontekstu ovog govora, dakle, o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, kao svjetskoj, kao, som, kao svjetskoj ličnosti. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallame, za sebe zadržava jedinu ulogu obnovitelja vječite istine, vječite istine, koji je uzvišeni Allah žele šanuhu slavu tokom povijesti ljudima, a koja se usvijed brojnih, dakle, nesretnih okolnosti, kao što ratovi, previranja, antagonizmi i tako dalje, malo pomalo iskrivila i izgubila e, svoju autentičnost. Sredica činjenica na koju želimo podsjetiti, dakle, ili skremiti pažnju, jeste da povijest ljudskog rada, dakle, obiluje primjerima velikih kraljeva, osvajača, vojskovođa, reformatora, ispostnika i tako dalje. Međutim, većina njih je djelovala u samo jednom smjeru. Tako je, recimo, Napoleon uzor vojskovođava ili kako se treba racovati i povijediti u ratu, na primjer. Ne znam, Shakespeare je uzor e, onima koji se bave pisanjem E, ili nekim e, sensim komadima, recimo, na pozorišnjim komadima i tako dalje. Dakle, većina tih ljudi, velikih ljudi, dakle, tokom povijesti, e, djelovala je u jednom smjeru, dakle, ili je bila prepoznatljiva, prepoznatljiva e, u jednom području. Rijedat je slučaj da se različite značajke nađu u jednom čovjeku. A upravo to je značajno za Mohameda sallallahu alaihi wa koji je svoje učenje i prakticirao, te je ono i na taj način uravnoteženo vlastitim iskustvom. To vlastito iskustvo je vrlo, vrlo značajno, jer mi imamo primjere brojnih filozofa i mislilaca koji su kazali lijepe misli, ali su imali lijepe zamisli, ali to oni nisu u svome životu prakticirali, nisu prodali u dijelo. Tako da oni nemaju, dakle, ne mogu biti e, uzor potomjim generacijama u nečemu što nije uravnoteženo, dakle, njihovim vlastitim e, iskustvom. Srediča činjenica jeste to da je život Mohameda, sallallahu alaihi wa bio bezprijekoran. On je krenuo ni od čega. U sredini koja je Adila zaveđena među plemenskim sukobima i ratovima. Da bi nakon deseta godina izgradio državu površine 3 miliona kvadratnih kilometara. 3 miliona kvadratnih kilometara. Dakle, gotovo cijelo Arabijsko polostrvo, pa čak i širije, bilo je u okvilju islamske države, koju je postanik Mohamed sallallahu alaihi wa dakle čak i južne oblasti Irana i Palestine, odnosno Šama. Kao osvajač, postanik Mohamed sallallahu alaihi wa postigao je savršenu pokornost, a palo je svega nekoliko stotina ljudi s njegove i protivničke strane. Ovo sada što iznosim konkretno su rezultati jednog polnog i predsjednog istraživanja koje je skroveo veliki muslimanski naučnik e, pakistanskog porijekla koji živio u Francuskoj, doktor Muhammed Hamidullah. Tako on uspome u svojoj velikoj monografiji u dva velika toma, dakle, o životu i dijelu Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme, iznosi upravo i podatke. Dakle, da je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme za vrijeme ratova koje on vodio, dakle, e, Protiv onih koji htjeli da ga unište jer on su poveli zapravo rat protiv njega. To su bili ratovi odbrambene naravi, naravno. Hvala je svega nekoliko stotina ljudi s njegove i protivničke strane. Mohamed je zapravo mnogo više vladao srcem nego tijelom ljudi. Postigao je još da života veliki uspjeh o čemu sljedeći skup veći od 100.000 ljudi koji se obratio na Alefratu za vrijeme oprosnog hađa desetih godine po Heđri. Na tom skupu, dakle, imali smo ljude i koji nisu bile Arapi, kao što je Bilal Hadeši, kao što, se, što je suheib Rumi, Suhejb koji vodi porijeklo odavde s naših prostora, prostora Bizantije, Bizantijskog carstva, ili kao što je Selman al-Farisi, Selman kardijanac, itd. Što također govori o univerzalnosti njegovoj, njegove poruke. A pa ono što je kazao na oproskom hađu doista može poslužiti kao relevantan primjer e, ljudima svim tim generacijima koji će, njega, koji će poslije njega doći. Također želio bih skeniti pažnju na još jednu činjenicu, a to je da se Muhammed sallallahu alayhi wasalima nije postavio iznad zakona koji je tražio, dakle koji je nametnoo vjernicima. Naprotiv, on je davao milostinju Sadaku, postio i klanjao nama više nego što je to zahtijevao od svojih sjedbenika. Bio je pravedan i milostiv čak i prema svojim najlučijim neprijateljima, kako u ratu tako i u miru. I sedmu činjenicu na koju želim e, ukazati ovdje, e, a ona glasi, učenje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam zadjere u sva područja ljudskog života. Dakle, u vjerovanje, duhovni život, moral, ekonomiju, politiku. Ukratko, u sve što se tiče kako Osobnog, dakle ličnog, a tako i kolektivnog, odnosno što se tiče i duhovnog i svjetovnog života. U svemu tome postani, sallallahu aleyhi ve selleme, sudjelavoj ličnim primjerom. Zbog svega navedenog, poštovani skušalci, bilo bi dobro kada bi oni koji nisu muslimani proučili život Muhammeda aleyhi Selam prije nego što izreknu sud o njemu i naučavanjima njegove svijetle vjere dini Islama. Neki od tih ljudi, žena dakle, koji nisu muslimani, koji su ne muslimani, bilo si pešćani, ili pripadnici neke druge, dakle religije su proučavali život i dijelo Muhammeda sallallahu alihi wa sallame i, njihovim, e, i onda su kažali izvijek određene misli u kojima su iskazali sve poštovanje, veliko poštovanje i respekt prema poslaniku Muhammedu sallallahu wasallam, a o tome ćemo kazati nešto kasnije nakon jedne kraće pauze I poštene slišatelje, mi nastavljamo, kao što je rekao naš gost je nakon jedne pauze ja hoću samo priliku da ponovim naš kontakt telefon 062 215 541, možete dali li shvati vaše, vaše pitanja putem ovoga broja a nakon pauze smo opet sami في محمد كل اهل الارض تصعد محمد كل اهل الارض 15 دقيقه الى 21 ساعه طواشتوني المستمعين يستشعات 16 داني اميصي soga poslanika sallahu alayhi Večerašći naš gost je dr. Satek Halilović, a tema je poslanica Allah r.s. kao svjetska ličnost. U pauzi ste čuli ilahiju i spominjali se poslanica Allah r.s. kao čefadija. Mišlo da mi zastužimo da budemo oni zakrići poslanica Allah r.s. zauzimati na sljednje dan. Možemo mi sad mišlo nastaviti sa... Kad in in no, smo ovdje kod šahata Kod panikov sallallahu wasallam, e, Ja bih samo ovako spomenuo Da e, jedna od e, odlika S kojima uzvišeni Allah je odlika u Muhammeda sallallahu alaihi wa Upravo to, dakle, se može zauzimati Za druge A to zauzimanje šahat e, Je dvojako Dakle, ima opće i posebno Zauzimanje E, opće zauzimanje takozvani šefa anme je zauzimanje za slabića. E, dakle kad ljudi budu stajali na zborištu, e, kada budu proživljeni, kada budu zabrinuti, kad im se čekanje oduli, kad budu tražili vjerovjesnike da se za njih zauzimaju kod uzvičenog Boga, da otpočne polaganjem računa, kad će i vjerovjesnici nemoćni biti, onda će se svi okrenuti Muhammedu sallallahu alayhi wasallamu koji je Posljednji poslanik koji je Allahu miljenik i on će pasti Allahu na seđdu, tražeći dopuštenje da se zauzima i bit ćemo mu dozvoljeno. Dakle, on će se tada zauzimati za sve, da počne, da počne, dakle, polaganja računa. Ovo je jedna predaja koju navode Buharija i Muslim, dakle, u kojoj autentičnost nema ni najmanje, ni najmanje e, sumnje. A to je takozvani šefat Am, opći šefat, a ima i šefat Hasa, dakle, posebno zauzimanje koje opet ima više podvrsta e, ja bih ovdje samo spomenuo kim se vratimo na našoj temi dakle, da e, imamo zauzimanje za Muslimane, dakle, za neke Muslimane, da uđu u ženet bez polaganja računa, tako što će postanik sallallahu ve selleme molti Allahu da im to omogući. Zatim imamo zabuzimanje za ehlul kebaer, za one koji su počinili velike grijehe. Najmojedne šeraj Sanik sallallahu alejhi ve sellem da a opet nju bileži Buharija i Muslim. Poslanik s.a.v. kaže ovako, svakom vjeromjestniku je dato da, da učini neku dovu za svoj narod, za sve sjedbenike. Drugi vjeromjestnik su, kaže poslanik, požurovi sa tim svojim dovama pa si ih učinili još na ovom svijetu. A ja sam svoju dovu odložio kao zauzimanje za svoje sjedbenike na sudnjem danu. Ona će, ako Bog da, biti dar onima iz reda mojih sjedbenika koji Allahu nisu su pripisivali druga. Dakle, to zauzimanje e, se odnosi na, dakle, njegove, na pripadnike njegovog ummeta koji nisu učinili, učinili e, širk. Također, e, Ustam skričanjati govore o šefatu, dakle, o za zauzimanju e, za one koji su dospjali da nas Allah sačuva do djehennama. Tako što će postanik sallallahu alaihi wa sallame, dakle, na seđi, moliti Allaha želešanuhu i... Biće mu rečeno, Mohamede, digni glavu, reci, bit će uslišano, traži, bit će ti da to, zauzmite, bit će ti primljeno. Poslani će reći, gospodaru, moji sljedbenici, moji sljedbenici, a bit će mu kazano, idi i izvedi onoga u čijem, u čijem srcu ima vjere i kao zrno, i kao zrno ječma. O tome postoje brojne predaje, a ja molim Allaha da nam podari šefaat njega umilnika Muhammeda sallallahu alaihi wa E, sad ovako mogli smo se vratiti e, ono našoj temi e, za koju smo praveli onaj uvod malo širi dakle e, je dušilo elaboraciju i smo vidjeli dakle brojne segmente koji govore o e, univerzalnosti postaničke nisije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iz čega proisteće da je on ličnost svjetskog nivoa dakle kosmopolitičke kosmopolitičke e, narave Tokom e, povijesti o poslaniku sallallahu salleme e, napisana su brojna brojna djela. Zapravo njegov život je rasvjetljen u svim segmentima, do te mjere da su neki zapadni autori koji su proučavali njegov životopis kazali da je Muhammed sallallahu alayhi wasallam jedina ličnost koja je rođena pod svjetlošću sunca. Baš tako, Mohamed a.s. je jedina ličnost koja pa je rođena pod svjetlošću sunca. Što to znači? Oni sa ovim iskazom moći da kažu da je kostanik Mohamed a.s. ličnost o čijem životu se sve zna. Dakle, od njegovog rođenja pa i prije rođenja, o njegovom otku, o njegovoj kako se tamo, kako ću se oženili, o njegovom djedu, o njegovom i tako dalje, o njegovom, dakle... E, E, toj uzlaznoj i silaznoj e, lozi. Zna se o njegovom djetinstvu, zna se kako je živio prije poslanstva, kako se oženio. E, tačno se sve detaljno zna. A nakon njegove smrti, e, a su se nakon, nakon njegove, dakle, njegovo e, zaduženje sa poslaničkom misijom, dakle, nakon primanja prve objave, e, njegov život je promatran u detalje. Čak i najintimniji Dakle, dijelovi tog života vezano za ono što, što, što je, dakle, e uz čovjeka, što, što, što je njemu najbliže, dakle, kao što je odnos sa suprugom, kao što je ponašanje recimo u, e, u hamamu, u klozetu i tako dalje. Dakle, sve je to e, u detalje zabilježeno. Zbog toga su ovih ljudi kazali, dakle, neki zapadni istraživači, da je Muhammed, sallallahu alaihi ve jedina ličnost koja je e, rođena pod svjetlosti sunca, ali ureći na to da e, po, njegovom, e, po pitanju njegovog života dakle, e, ne nema nikakvih tajni e, i nepoznanica. Muslimanski svijet je e, tokom povijesti imao i pozitivna i negativna iskustva sa Zapadom, a tokom križarskih ratova dakle koji su bili otprilike prijedlogu godina sve vrste klereta bile su usmjerene protiv postanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, pojavom modernog doba koje je u znaknoj mjeri obilježeno, dakle, bi trebalo biti obilježeno vjerskom tolerancijom, slobodom misli, desila se određene promjene u pristupu zapadnih autora, o životu i karakteru poslanika Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem. Dakle, ovdje mislimo naravno na autore ljude koji su poštovan na savom zapadu, a ne na one e, novinare, dakle, e, koji pišu u novinama, kao su jelansk hosten ili e, magazinet tako dalje, dakle, gdje se, gdje se ispoljava dakle, klasična blasfemija i primitivizam e, na najgori mogući način. Tako recimo, ja sam malo ovo istraživao područje, pa sam e, došao do interesantnih e, svjeročanstava zapadnih autora, velikih mislilaca, e, književnika, filozofa i tako dalje, e, koji, su govorili, koji su govorili o poslaniku Muhammedu sallallahu aleyhi wa Tako recimo, poznati francuski filozof i pisać Martin u svom djelu o historiji turskog carstva kaže... Ovo djelo je štampano još 1854. godine u Parizu. Kaže ovako, ako su veličina cilja, nedoskatnost sredstava i grandioznost rezultata, tri, tri kriterija ljudske genijalnosti, ko bi se usudio da usporedi jednog Velikana u modernoj historiji s Muhammedom s.a.v.? Najpoznatiji ljudi pravili su, kaže dalje ovaj autor, oružje, kreivali zakone i stvarali države. Oni su ustanovljavali, ako ima išta od svega toga, ništa više do materijalne moći, koja, su, koja je čisto propadala dakle, pred njihovim očima. Ovaj čovjek, dakle Mohamed, ali islam, nije pokretao samo velike vojske i donosio velike pravne odluke i stvaro od kakva ljude i dinastije već je pokretao milijone ljudi u jednoj trećini tada otkrivenog svijeta čak više od toga on je pokretao što je najbitnije dobro pokretao je ideale prosvjećenost i prosvjećenost duše i tako dalje njegova ambicioznost i e, ustrajnost u cijelosti je bila posvjećena jednoj ideji i na jedan način i ni na jedan način nije težila dakle, samo uspostavljanu e, materijalnog dakle, carstva ili vojnog carstva njegove beskrajne molitve odnosno namazi, mi mislim kažemo namazi njegovi mistični razgovori s Bogom njegova smrt i njegova pobjeda nakon smrti sve to Dakle, svjedoči e, o tome koje je on bio. Pa onda Lamartin kaže, e, iznosi neke e, vrijednosti Poslanika Muhammada salahu alahi wasalema ili njegove osobine po kojima se mogao, kojima se mogao se upisati pa kaže ovako filozof, govornik, pravnik, ratnik, osvajač ideja, ideja, obnavljač racionalni dogmi i kulta beslika, ustanovitelj 20 kopnenih carstava i jednog duhovnog carstva, to je Mohammed. U pogledu svih standarda pomoću kojih se može mjeriti čovjekova veličina možemo postaviti pitanje ima li većeg čovjeka od njega? Ovako je pisalo Lamartin u svome dijelu Historija turskog carstva koje je objavljeno prijeviše od 150 godina u Parizu. Jedan drugi e, autor, a riječ je o Edvardu Gibonu, odnosno dvojica autora, Edvard Gibon i Simon Oklaj, e, u svom dijelu e, koji se zove e, Historija arapskog čarstva. On dakle govori o pod, pod pojmo Arako, ali mi na muslimane ovdje, koji je štampan u Londonu 1870. godine zabilježen su e, sljedeće. Nije propaganda već istrajnost njegovog vjerovanja koje zaslužuje naše čuđenje. Isti, čisti i savršeni utisak kojeg on ustanovio u neki medini da se čuvaju dakle e, nakon revolucija od 12 stoljeća od strane indijskih, i turskih proobraženika sredbenici Muhammed su uspjeli dakle da nadvladaju iskušenje rezultiranja svrhe njihovog vjerovanja posvjećeno stepena osjećajnosti pojmanja čovjeka shodno onom Kuranskom naučavanju vjerujem u jednog Boga i Mohameda kao Božijeg postanika, što predstavlja jednostavno i nepromjenljivo iskazivanje Islama. A jedna druga pisateljica, dakle na zapadu koja se zove Ani Besant, je u svom dijelu The Life and Teachings of Muhammad. O životu, dakle, i učenju Mohameda a.s. napisala, dijelo objavljeno u Madrasu 1232. godine, nemoguće je svakom ko proučava život i karakter velikog poslanika Arabije, koji poznaje način na koji je on poučavao i kako je živio, da ne osjeti ništa drugo do opoštovanja prema tom moćnom poslaniku, jednom od velikih poslanika uzvišenog Boga. Predno vam pišem, kaže ova autorca, ono što će mnogima od vas biti poznato, ipak ja lično kad god, kad god čitam, dakle iznova čitam njegov životopis, osjećam na neki novi način divljenje, novi način poštovanja prema takvom moćnom arapskom učitelju. Vat von Gomeri Vat e, u svom dijelu Muhammeda Tmeka e, objavnom, dakle u, na Oxfordu 1953. godine e, pisao je dakle, o Muhammedu, o i dijelu Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam između ostalog kaže njegova spremnost da preuzme posljedice e, svoga vjerovanja, to je da sam prakticira ono u šta poziva zatim njegov visoki moralni karakter čovjeka koji je vjerovao eh, dakle eh, zatim veličina njegovog krajnjeg postignuća sve to eh, potvrđuje njegov fundamentalni integritet sumnati u Mohameda kao onoga koji je nametao nešto putem sile eh, rađa više problema nego što ih rješava Nadalje kaže ovaj odentalista niko od velikana povijesti nije slabije cijenjen na zapadu od Muhammeda, nažalost. Niko od velikana povijesti svijeta nije slabije cijenjen na zapadu od Muhammeda, ali ih islam. Interesantno je poštovani sprašalci da je jedan e, američki e, pisat, a riječ je od, e, od Mitchell Hartu, napisao, dakle prije više od 20 godina knjigu o sto velikana ljudskog roda i onda je na prvo mjesto stavio upravo Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam on je obrazlažući taj izbor kazao između ostalog sljedeće moj izbor da Muhammed predvodi listu svjetskih najutjecajnih osoba može iznenaditi neke čitalce i može biti osporavan od strane drugih. Međutim, on je bio jedini čovjek u historiji koji je bio podjednako uspješan kako na vjerskom, tako i na svjetovnom, i na svjetovnom planu. Dakle, Muhammad s.a.w. je upravo, dakle, e, svjetska ličnost, lič, ličnost svjetskog ranga upravo zbog toga što je E, uspio odgovoriti na ono važno pitanje. Dakle, kako uspostaviti između e, ravnotežu, između, dakle, e, čovjekovih različitih polova. To jest kako izbalansirati čovjekove materijalne, tjelesne i duhovne potrebe. Muhammad sallallahu alihi wa sallam je to zahvaljujući objavi koju je dostavio od gospodara svjetova, uspio izuzetno, izuzetno dobro da uradi i evo ovaj autor, dakle, e, Hart, je objavio knjigu 1978. godine u Yorku u kojoj je e, smrstao poslanika sallallahu aleyhi ve selleme, m, dakle, kao najveću ličnost u povijesti ljudskog roda, on je izabrao dakle, stotinu velikana, pa je onda e, stavio, dakle, na... na njihovom čelu, da je najveći među njima upravo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pa onda to obrazlaže upravo ovom činjenicom, dakle da je Mohamed Ali selam uspio postaviti taj balans dakle između čovjekovih e, fizičkih, dakle materijalnih i duhovnih potreba. Mogli bismo navoditi još neke e, zapadne autore, evo recimo na primjer e, jedan ruski književnik koji je imao, koji je poznavao arapski jezik a to je pisac Slav Nikolajević Tolstoj, on je poznavao izuzetno dobro arapski, arapski jezik i za sebe je govorio da je hadimula arabijetiva unumihati vedad rus. Tako sam ja u jednoj biografiji dakle, našao da se on potpisuje da je on izmečar arapskom jeziku u dakle, ruskim pokrajinama. E, on je u jednom svom dijelu napisao sljedeće... <havim> Nema nikakve sumnje u to da je, da je vjerovjesnik Mohammed jedan od najvećih reformatora čovječanstva. Pripada mu najveća slava jer je on čovječanstvo uputio istinskom svjetlu, pravdi i miru, jer je sprečio prolijevanje nedužne ljudske krvi i tako otvorio put ka napretku civilizaciji. Ovo veliko dijelo nije mogao izvesti niko drugi do čovjek koji je imao nadnaravnu snagu. Čovjek koji je dostojan svakog poštovanja, divljenja i pažnje. Vjerovatno su ovakva zapisivanja dakle, i ovakvi napisi e, poštenih ljudi na zapadu neveli Bismarka, dakle da kaže Mohamede žao mi je što nisam bio tvoj savremenik. A jedan drugi evropski filozof i mislilac e, koji se zvao Bernard Shaw kazao je u sadašnje vrijeme mnogo mojih su narodnjaka iz Evrope prelazi u Mohamedovu vjeru i može se reći da je obraćanje Evrope u Islam već počeo ovo su riječi Bernarda Shaw -a. Thomas Carlyle je kazao bilo je drugih ljudi koji su ispovijedali monoteizam, ali nijedan nije bio ravan njegovoj čistoj i čvrstoj vjeri u jednog, u jednog Boga. Ovo su poštovani slušaoci, dakle e, sječanstva ljudi sa zapada koji su e, govorili o poslaniku sallallahu ali. Ovo su primjeri dakle koje je potrebno ovako imati u vidu jer nažalost kada se posmaka današnja hajka koju vode mnogi zapadnjački mediji protiv islama i muslimana gdje se e, muslimani prikazuju u najgorem mogućem i gdje se skrnavi dakle e, čak ličnost i dijelo Muhammeda sallallahu alihi wasallam dakle ne samo njegovo djelo već i ličnost njegov lik putem prikazivanja objavljivanja e, onih e, karikatura, kao što su učinile danske novine, pa poslije kao znak saradnje sa njima, dakle, e, odnosno e, pomaganja i e, solidarnosti i ostale druge, i ostale brojne novine, dakle, Europe, Evrope, potrebno je ove svjetle primire istači, jer e, nije dobro da se na takav način, dakle, e, zapadnjaci ili određeni zapadni mediji odnose prema poslaniku Islama, Prema čovjeku koji itekako ima šta da ponudi tom moralno posvrnulom zapadu, čovjeku dakle, koji je poslan svim ljudima kao znak Božje milosti i čija naučavanja su itekako važna za ljude u savremenom dobu čiji je život degradiran, o čemu svjedoči osjećaj zjebnje, straha. Tjeskode, nemira i moćnjenje koju osjećaju mnogi ljudi u današnjem svijetu. Život savremenog čovjeka je, dakle, dehumaniziran. <kuh> A najbolji primjer toga je enorman koras kriminala i zločina na svim stranama svijeta kao i odavanje raznim, raznim porocima i nemoralu. Zato to je poslanik Mohamed Ali Selam koji je poslan da ljudima ukaže na put mira i sreće i na ovom i budućem svijetu važan za sve ljude i on ima ponuditi mnogo, štoga, mnogo toga što je nasršna potreba za odvagljenjem moralno posrudnulog zapada. Upravo s tim čim smo smo dakle, iznijeli ova svjedočanstva, dakle, svjedočanstva ovih ljudi, veliki mislilača, filozofa, pisate itede sa zapada e, kako ne bismo generalizirali neke stvari kako bismo Imali u vidu, dakle, ono Kur'ansko, dakle, lejsu salaa da, ehlul kitab, dakle, i kršćani jebriji nisu, nisu svi isti, dakle, među njima, dakle, imamo ljudi, e, razumni ljudi, ljudi koji hoštuju i uvažavaju dakle, e, naših poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam i činjenice, dakle, da nisu povjerovali u njegovu, u njegovu poslaničku e, misiju. Ta u ovom djelu se spomenuli znači da su i mnogi zapadni učenjaci e, govorili e, pozitivno o posljedniku sallahu i viselem ili imate e, informacija da su oni nakon e, pozitivnog stava posljednika sallahu lije, selem, i viselem i prihvatili se pa to je interesantno pitanje meni ovdje konkretno u vezi ovim menima koja sam spomenuo nije poznato nije poznato e, dakle, da, da je neko od njih e, primio od ovih ljudi koje sam spomenuo, spomenuo islam, ali e, postoje postoje ljudi, dakle, e, koji nakon što proučavaju životopis Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, dakle, e, prihvate, prihvate islam. E, vidite, ja mislim da nije problem u tome, hoće li oni prihvatiti islam ili neće, dakle, na kraju krajeva Dragi Allah, Žiljšanovi je ljudima mogućnost izbora, da odaberu hoćeli prihvatiti nešto ili neći. U toga će biti, e, biti dakle, krajni sud i odgovornost. E, već je važno ovdje, dakle, to međusobno uvažavanje, uvažavanje. Dakle, nedopustivo je ovo što su... E, danske novine objavile e, i to ne može biti, ne može se braniti dakle, slobodom izražavanja kao što oni kaže, to nije sloboda izražavanja, jer kako bi to bilo izražavanja dakle, da neko sada hoda komotno i psuje ljudima oca i majku na ulici, onda kaže da može da se izražava, da se izražava. poslanik Mohamed sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallame vjernica na nam muslimanima već je nego i otac i majka već je nego mi sam sebi dakle, jedan najveći svetinja, dakle, i da neko sad darne to uto, to je, je, je nedopustivo, to je haos, kako će ti ljudi očekivati onda da, da budu oni poštovani, kako će takvi ljudi očekivati da i, imaju normalnu, dakle, e, korespodeniciju ili saradnju, ili razvinu, trgovinu, doba, e, dakle, ekonomiju sa islamskim svijetom, i već se sada pokazali rezultati, vrlo, vrlo dobri, dakle, e, nakon ovog bojkota koji je e, uveden, dakle, dine islamskog svijeta protiv danskih, danskih proizvoda, e, dakle u tome, u tome je problem to skrnavljenje svetinja dakle psovanje, vrijeđanje i tako dalje. Ja se nadam da, dakle i e, zagovornik sam e, tog pravca da treba uvesti dakle za zakonska sredstva, zakonska sredstva koja će, koja će e, ovdje stati u kraj, u kraj tome. Nedavno je, ja sam pratio malo e, ova dešavanja, bila jedna inicijativa koju je pokrenuo mlad egipatski daje, Amr Halidu E, koji je, inače, ima velike, dakle, na planu, daveta, dakle, afirmisanja Islama. Njegove emisije, inače, hvate, pratite desetine miliona ljudi na onom satelitskom kanalu Ikra, dakle, e, gdje ima razne emisije o životu i djelu Muhammeda, sallalama i Oni pokrenuo iz kajrednju inicijativu da ode sa grupom Mladića i djevojaka Dakle u Dansku I da razgovaraju sa njima I od što je Danska vlada prihvatila Danska vlada je prihvatila I od što je 25 mladića i djevojaka S Amrom Sadidom Očeo je Tariq, profesor Tariq je svoj dan I e, e, onaj poznati daje je iz Jemena Ali El Shabid. E, dakle jedan Ali, jedan veliki alin su trebali, trebali dođe profesor Tarika Adam, on se izvinuo e, ovo je bio kone jedan njegovičkina da ovdje susrelo s sa tamo i to je lijepo ali sam pratio isto vremena šta je Kardavija radio naime njemu su došli e, predstavnice norveške vlade vjetskih zajednica među kojima i islamske zajednice u Norveškoj E, a, dakle, islamska zajednice Bošnjaka je jedan, dakle, dio islamske zajednice mislima, dakle, islamske zajednice e, u Norveškoj e, došli su mu sa predstavnikima, dakle, crkve, e, vlade i tako dalje iz Norveške i da se, da se izvinu Norveška vlada je, ovdje treba iskaći dakle, imala skroz drugačiji e, dakle, tepmanj, razmatanje ove, ove, ove problematike e, od e, danske danske vlade koja je odbila da se izvine da znači, je to obranila, ne znam, nekakvim e, slobodama izdržavanja i psovanja dakle, e, najvećih svjetinja. E, kad smo mu došli tamo, on je primio u došli, dakle, primio u svojoj svoj rezidenciji tamo, e, i onda su mu donijeli e, taj papir izvinjenja preveden na arapski jezik. I mi je kazao onda nemojte mi to na arapskom, dajte mi to na, na tom vašem jeziku, na tom vašem jeziku koji vi govorite norveškom, pa ćemo mi to prevesti. Dobro tamano, mi dajte namano na vašem jeziku, če ste napisali, mi ćemo to prevesti. I onda je li izašao, e, cijeniji širu, li izašao da održi konferenciju, da je pitao da su ga, da li prihvata to izminjenje, pa je rekao da to samo načeljno prihvata. Načeljno. E, zašto? Zbog toga što je potrebno kaže da se, dakle, e, nije dovoljno samo verbalno ili formalno izminjenje sa jezikom, dakle, već je potrebno uvesti zakonske sankcije, dakle, funkcionicati, oni koji takve dakle sadržaje objavljuju e, i zabraniti to e, putem zakona, pa tek onda će se e, dakle, potpunosti moći prihvatiti e, to izminjenje i moćemo da imamo saradnju i da, i to, i da, da živimo dakle, u dobro susjedskim e, od, o, odnosima. Moći se udalje od, od ovog našeg glavnog pitanja, dakle ne, nije e, dakle, poznato niko od ovih autora ovdje da je on primio islam, ali na kraju krajeva Dakle, e, nema sumnje, važno je da neko primi islam. Mi želimo da svi ljudi prihvate islam jer je to e, dakle, e, pravi put e, na koji je pozivao Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam i svi raniji boži Allahovi poslanici, svi raniji božiji žalasan Ali u ovom sadašnjem kontekstu, dakle, e, veoma je bitno dakle, da se neke stvari urede, da se neke stvari urede zakonski, zakonski. Možda je e, slučaj e, holokausta i onoga u vezi s njim, dakle, najbolji primjer kako se neke stvari mogu urediti. Danas na zapadu se ne smije sumnjati govoriti u, dakle, da nije bilo šest milijuna, ne samo na zapad, nego u svijetu, da nije bilo šest milijuna dakle, žrtava, šest milijuna više je da nije poginulo onim komorama i proganjanima cionističkog režima, Dakle, to su stvari koje ne smiju čak i naučnici da, samo ako počnem da raspravljaju o nima, odredano je nastradao ovaj jedan englijski naučnik koji je, koji je uhopšen, koji je uhopšen ovaj David, eh, kako se zove, ne možemo sjetiti, koji je nastradao, nastradao zbog, zbog toga. Da, s obzirom kakve su bila reakcije s manom svijetu nakon pisanja ovih časopisa, kako vi vidite tu situaciju, da li opravdavate, da li je to objektivno i bilo očekivati tako, kako vi u da su nisamaj povedali. pa vidite ovdje dakle odmah treba reći da je ovo jedno veliko iskušenje i za nemuslimane i za muslimane e, iskušenje za muslimane tog aspekta što e, ovo što je urađeno sa dakle sa lika ili ličnosti Muhammeda sallallahu alaihi wa dakle nijedan musliman ne smije biti ravnodusena s tom Ovo je jedan veliki ispit. I doista vaga s imanama. Onaj kome je svejedno, svejedno, to se skrnavi lik Muhammeada sallallahu. Se skrnavi da naše svetne najveće, onda tako osoba s jednim imanom nije nešto u redu. Prva predspita svoj iman. Ima u tom srtu ovo imana. Dakle, Muhammed sallallahu a.s. je jedna od najvećih svetinja. U islamu nema svetaca. Svanik Islama nije svijetac, kao što ima razumijevanja svijeta dakle, i, i, kao što post, postoje nekim drugim, dakle, e, religijama i svjetonazorima, Ali u Islamu postoje svijetinje. U slobu Kur'ana Muhammed ve selleme rašnatullahi li la'alamin. Dakle, e, milost gospodara svijetova ukazana dakle, e, ukazana svim stvorenjima. Voma illa rašnatal li la'alamin. smo postali samo kao milost svim svjetovima. Interesantno je ovdje da Allah Žežišanu, dakle, koji je gospodar tih svjetova i koji u tim svjetovima dariva stvorenjima svakom stvorenjima što, što mu treba ne spominje ništa o tih svojih blagodati, nego spominje ovu krunsku blagodati. Dakle, slanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je i pečat svim ranijim poslanicima. Dakle, kad govori o manifestaciji svoje milosti Allah će samo kaže da njegove blagodati da ima puno da se ne mogu pobrojati pa nema broja koji mogu blagot Allahu blagodati ali onda ne ne navodi te blagodati nego u kontekstu govora o manifestaciji svoje milosti kaže da je njegova milost, dakle, slanje Poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je, dakle, trebalo, trebalo reagovati. Ovdje, naravno, mi neopravdavamo ono što se desilo s ambasada i tako dalje, ali izlazak na demonstracije, mirne demonstracije, dakle, iskazivanje svoga nezadovoljstva, dakle, E, je svakako nešto što je potrebno i ja bih ovdje iskoristio priliku večeras, dakle, kad govorimo o ovoj temi, da kažem ono što e, su neki naši mediji, dakle, konkretno častljiv i horizonti što prenijeli. Naime, postoje i setva islamskih učenjaka e, u kojima se kaže da je ovaj bojkot, dakle, konkretno danskih proizvoda, dakle, e, proizvoda države koja e, je podržala e, Blaskeniju, dakle i e, objavljivanja ovih e, sadržaja ovako uvjedljivih daje da je obaveza, da je, je vađiv. To je što više nešto što je najmanje što možemo da uradimo. Dakle u situaciji kad možemo da biramo, da biramo dakle, da neki proizvod neke druge zemlje ili pogotovo naš domaček koji imamo da ga organski da nećemo upravo zbog tih pobuda i to se u ovoj setvi navode to vađiv, obaveza dakle, u ovakvoj, ovakvoj e, konstelaciji. Ova dešavanja nažalost pokazala da ima mnogo problema e, koje Muslimani trebaju e, da, da rješavaju, a mene je zabrinulo dakle, ovo zahlađivanje, ponovno zahlađivanje odnosa između ispoka, e, dakle između muslimanskog svijeta na iskoku i zapada. zapada e, koje je nastupno još od 2001, 2001, 2001 Pa Onda je pomalo počelo da se neke stvari polako svježu i da se neke stvari e, kristaliziraju i razvrstavaju i tako dalje. A onda sad je ponovo ovdje su dakle, ponova jedna, jedna svjetska hajka dakle, protiv e, muslimana i protiv postanika islama i sada se, e, su u situaciji da se speće pažnja. Dakle, Mnogi, nažalost, analičali dođu sada i pričaju kako muslimani nisu trebali da, da, da, da, da ravnuju, kako nevalja o što muslimani uradili. A, ne, a neće da kažu ili nekako stigljivo govore kako e, kako je ovo što su uradili, dakle, kako, ovo što sudanske novine uradili kako nije, kako nije dobro. Dakle, molim vas, ovdje se ne treba vješati stvari, vrtati, vrtati stvari, zokretati Ovdje sudanske novine u chinile dakle e, Blas Blasenio, Plaschno Bastenio dakle. Sknabla su muslimana svetinjo. To treba neko da da snosim, dakle konsekvence takvog postupka. E, kada se desije demonstracije, kada ljudi izlađu na ulicu, onda je jako teško kontrolisati. Dakle, u takvim, mi imamo utakmicu, pa na utakmicu ljudi, po se tamo, ne znam, ovaj, desi se na utakmice, gdje nema, ovaj, nije već u pitanju vjera, dakle. E, ili će se ove stvari regulisati zakonskim, zakonskim, dakle, sredstvima, a primjer holokausta je najbolji e, i ona može biti, dakle, e, uzor u tome kako se neke stvari mogu urediti dobro i kako se ne smije u njih vjerati, e, ili će, biti, ili će biti haos, dakle, i, i, i, i, i smutnja velika na zemljsku kuhu. Uh, Prosim, sušatelji, pratite radi nava. Uh, ostalo nam je još uh, treći dio izlaganja na temu. Ostalo nam je, sallahu lih, kao cijetka ličnosti. Mi ćemo se kratko odmoriti uz jednu lahi. يا ربي يا من ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل أبلنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل يا بيلوطفكا يا الهي ما له زاد قليل مخلص بصدق يااتي عند بابك يا جليلو بيلوطفكا يا الهي ما له زاد قليل مخلص بصدق يااتي عند بابك يا جليلو يا 6221 je naš kontakt telefon. ne služateljima, to je još vremena da nam postavite pitanja vezano za večerašnju temu, a tema je posljednika Allahov i Nesam kao svjetska ličnost, naš gost je dr. Safet Halidović. Možete vam nastavku spomenuti i kazati zbog čega su muslimani toliko povrijeđeni sa pisanjem i karikaturama koji su objavljeni u časopisima vezano za naše posljednika Allahov i Nesam. To je dobro pitanje, jer muslimani su doista mnogo povrijeđeni sa, sa onim što su uzrokovale dakle, danske i druge novine, dakle, objavljujući ove karikature i druge uvredljive, uvredljive sadržaje. Ja bih ovdje pažnju čini slušalaca da će uskoro izaći iz stampe jedna knjiga. Konačno uvaženi profesor Muhammed Rawash Talaahji jedan naučnik iz Sirije koji živi dakle u Saudijskoj Arabiji šakijetor rasul knjiga se zove to sam ja i kolega Mehmet Kito, profesorskog jezika na fakultetu istanske u Sarajevu preveli uskoro treba da izađiš kampe dakle ličnost alkosljednjeg Allahu Poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem tamo ima jedno poglavlje koje ima si naslov ono čime Allah uzvišen i odlikalo Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem ja sam našao zishodno da to poglavlje malo preuredim ovako i da ga objavimo dakle u u dva nastavka u časopisu Novi Horizonti, evo u ovom zadnjem broju, varkovskom e, broju Novi Horizonti, izrašao je prvi dio, pa bi ovdje samo spomenuo neke stvari koje se iznose. Dakle, e, muslimani su e, povrijeđeni sa onim e, karikaturama i drugim uvegljivim sadržavima. Tamo imaju i drugi uvegljivim sadržavima. Unitečka, da samo karikature. E, a karikature su došle kao kolonacija svega toga. Dakle, e, zbog toga što se darnulo ili dirnulo u nešto što... što što je, je, je puno je. dakle postanik Muhammed e, da bi neko bio musliman dakle mora izgovorit dakle dva šehadeta šehadet eh, dakle posljedočit dva svjedočanstva prvo svjedočanstvo je da je samo Allah Bog a drugo svjedočanstvo jeste da je Muhammed Allahu Allahu rob i postanik dakle postoje specifičnosti kojima je uzvišeni Allah odliko od svog postanika za budući svijet kako bi bio očuvan, usjećan i trajno poštovan. Također postoje posebnosti kojim ga je uzvišen je Allah odlikovo na ovom svijetu. Evo ovdje sada mogli ste spomenuti neke od tih posebnosti. dakle. je Allah je za budući svijet odlikovo poslanika Muhammeda s.a.v. brojnim počastima. A među njih spadaju. Pored toga dakle, što je on... Posrednji dostavitelj, da, dakle, dostavitelj, dostavitelj Bože upute i hidajeta ljudima, postoje posebnosti e, za, budući, za budući svijet. Dakle, ovo ovaj je se na osnovu što ćemo sad reći na osnovu Kuranskih ajeta, odnosno na, na osnovu predaja koje su zabilježene u najvjerodostojnim harijskim dijelima kao što su boharije i muslim, recimo, ili Kutubu Site. Evo recimo, ja ću pomijeniti ovako nekoliko, e, nekoliko stvari u koje mi muslimani e, apsolutno vjerujemo. Prenosi muslim u svome sahihu, da je e, da je Allahu postanik sallallahu aleyhi ve sellem. Ja ću biti starješena Adamovo potomstva na sudnjem danu. Prvi iznad koga će se mezar otvoriti. Dakle, kada dođe vrijeme da ljudi na sudnjem danu oživljeni ustanu, ustanu iz svojih nazarova, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biti prvi ko će biti oživljen, ovo muslim već smo spomenuli dakle ovo zauzimanje e, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednom petišosti e, poslanikovih ili Muhammedovih alejhi selam jeste da se on može zauzimati za druge. E, spomenuli smo da ima i dva zauzimanja, ima dakle šeha amme, opće zauzimanje šeha hasa. Ovo opće zauzimanje se odnosi na što skvarenje na sve ljude, dakle bili oni muslimani ili ne muslimani, a tiče se dakle početka polaganja računa, dakle kada ljudi budu stali na zborištu, kada budu zabrinuti, kada im se čekanje odulji, kada budu molili druge vjerovjesnike da mole uzvišenog skvoritelja da započne sa konačnim sudom, pa niko neće to smijeti, onda će se Muhammed sallallahu zauzeti, e, dakle, iza molpiš kvartelja i njegovo zauzimanje će biti primjeno. A posebno zauzimanje jeste, dakle, zauzimanje za, e, za vjernike, to je za njego, sjedbenike njegovog e, ummeta. li, jedna od specifičnosti e, Muhammed a.s.a. jeste to što će njemu biti dat bajrak zahvalnosti i što će svi Boži vjerovjesnici, ostali Boži vjerovjesnici, biti skupljeni pod njegovim bajrakom. Ovo obilježi imam Tirmizi i Ahmed u svojim hadijskim dijelima. Zatim, jedna od specifičnosti e, u s poslanikom sallallahu alaihi wasallam jeste da je Allah, vjerovjesnika Mohameda sallallahu alaihi wasallam e, odlikovao u odnosu na druge vjerovjesnike. I time što će im biti predvodnik koji će u njihovo ime govoriti. Od Ubeja ibn Kaaba, radiju Allahu anhu, prenosi se da je čuo, kad je Allahu postanik rekao, kad bude sudni dan, ja ću im, ne hvaleći se, biti imam i hatib i onaj ko će se za njih zauzimati. To je takozvani Nakami Mahmud. Hvale dostojan položaj kojim je Allah privjelio ga i svog mi i zašto mi molimo, dakle, u onoj našoj dovi koji učimo e, nakon što čujemo ezan, da Allah Želešanu podali dakle posebnu dženecku da ređu, najveću dženecku i mekalni mahmud, dakle, hvale, dostojan eh, položaj. To mi svaki dan praktički, dakle, nakon svakove, zanasko dužni tu zovu da proučimo. Dalje, Allah Želešanu je, je rovisnika sallallahu aleyhi ve selleme odlikovao i time da će on kad bude postavljen hirat, Dakle, most iznad djehennama biti prvi koče će predvodeći sve sedbenike preći preko njega. Allahumme čalna minhom, da nas Allaho će lištanom učeni od njih, inša Allah. imam muslim. Zatim, muslim također bileži svome sahihom, da je Muhammed s.a.v. taj koji će, kada pređe preko mosta, biti prvi ko će pokucati na džemnecka vrata i kroz njih uči. Danas Allah Želešan učeni od njegovih sedbenika koji će sa njim uči kroz vrata, inša Allah. Zatim, uzvišeni Allah je Muhammed s.a.v. privilova go privilegovao najvišim stepenom, ili da ređemo, u džemnetu. A to je posebna dređa koja se zove vasila. Vasila. Ospanik sallallahu alaihi wa sallam bilježi u hadisu. E, I kaže u hadisu koji bilježi muslima. Fadarsun ovako. Ko meni od Allaha poželi posebnu dređu, vasilu, će koristiti moje, koristiti moje zauzimo, zauzimanje. I spomenuo bi ovdje još jednu specifičnost, a to je privilegovanost rijekom Keuseru. Dakle, uzješenje Allah Muhammadu sallallahu alayhi wa selleme za budući svijet da to da bude privilegovan Keausar koja se spominje u Quranu časnom inna taina kel-keusar. Mi ti uistilu dali rijeku el-Keusar. Dakle, osu su neke dakle, ili odlike, kojima uzvješ ali Allah, ili šanohu, odlikahu Muhammad sallalahu alihi wa sallama za budući svijeti dakle, ono su potređenja na ustawu relevantnih dakle, ili absolubno autenticnih dakle, sajislam sultaništa, dakle, dokaza. tako da uh, subsemaani dakle uh, možda Znate, ne odgovarano ovo pitanje, zašto su muslimani povrijeđeni? Gdob toga što su, dakle, djernuli u nešto što je dojsta puno, puno sveto i mnogo važno, nešto što je posebno odlikovano, a to je Hazreti Resulullah, Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Možda 221-5541 je naš kontakt ovakvom, poštovani slušatelji. Nakon, možda, minut, do, dva, a, kratke pauze, mi ćemo nastaviti sa ovim dijelom naše emisije koji je predviđen za odgovor na vaše pitanje. Videle možete vaše pitanje. nakon minut dva smo opet sami. <tipotekar> Hvala što pratite يرحمه الله والسلام اللهم عليه ختم كل الاصنام اللهم صل عليه مشيئة الربانية اللهم صل عليه محمد Allah molli ale, mudlim nas rahim, Allah molli Allah Allahumma, salli alihi Aqramahu, Rabbul Kareem Allahumma, salli alihi Sadiqo'l-wadi wa nini Allahumma, salli alihi Muhammad, Kairu'l-bari Allahumma, salli alihi Jaa rhamta li linsan, salli alihi Uvudhu, Fardu'na alihi Allahumma, salli alihi خير البريه الله الله عليه محمد طها امين الله ما عليه ربنا رب العالمين الله ما عليه الحمد لله عباد المخلصين الله صل عليه اللهم رب البريه اللهم خير البريه اللهم صل عليه رحمه خير البريه اللهم صل Allah umma salli alih Ulu svoj lina si sada Allah umma salli alih Din kuli su' in wapii Allah salli alih Muhammad khairul bari Allah salli alih Rokmata linsan Allah, Allah Allahumma fardun alayya Allah Allah Allah 22 sata poštovani slušatelji nećemo odjaviti emisiju već ćemo nastaviti dalje sa onim dijelom gdje ste se i vi uključili gdje ste vi slali pitanja pitanje pitanje SMS-a prvo pitanje glasi da li su mi svjesni da je naš poslanik svjetska ličnost iz onoga danas što vidimo u uzori mnogih muslimana su hudbarske ličnosti, filmski glumci, pjevačci, pjevačice i tome slučajno. Pa ovo je lijepo pitanje, ja bih hratko rekao ovdje, da svako treba dakle, da porazmisli o tome šta je pripremio za susred sa svojim stvoriteljem. Mi vidimo stalno, svakog dana gotovo, kako oni, ne samo koji su gledali utakmice, već i oni koji su igrali i, i, i ne znam i koji su glumili filmove, kako odlaze, čimo da umiru i filmske zvijezde i nogometne zvijezde. Evo i zločinci veliki poput, poput Miloševića i drugih koji se još kreću, dakle oni će umrijeti. Dakle, svi ćemo umrijeti pred naših stvorca i ćemo, do, ćemo doći. Danas je vrijeme u kojem su vrijednosti poremećene a dužnost muslimana i muslimanke, dakle svakog vjernika i vjernice jeste da poraznice o tome šta su prave vrijednosti u njihovom, u njihovom životu. Nama, muslimanima, je vrijednost dakle, ono što je naučavao, što je pozivao poslanik Muhammed, sallahu alaihi wa, wa Šta biste preporučili muslimanima? Pogotovo o mladini, koja se trudi da svijedi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a nije lahko. Na mnoga si na najlasi. Da, tačno je da ovo vrijeme velikih izazova svako vrijeme ima svoje izazove danas su možda izazovi e, veći i teži e, s obzirom na e, činjenicu da su ljudi u znatnoj mjeri, dakle, zanemarali univerzalne vrijednosti, da su e, zaboravili na to da će jednoga dana ostaviti ovaj svijet i vrati se svome stvoritelju e, dakle, pa zbog toga su možda ti izazovi danas veći i teži. Ja bih ovdje omladini sugerirao, dakle sljedeće, dragi mladići i djevojke mi, odnosno vi niste mogli birati vrijeme u kojem ćete se roditi. Allahova želešanu mudroz, dakle odredba je to da se mi rodimo sada dakle na ovim prostorima i u ovom vremenu i mi Allahu moramo zahvaljivati na tome. Ali bi ovdje kazao dakle da tačno je da izazovi kad su veliki dakle, tačno je sljedeće, što su veći izazovi, veća je nagrada kod Allaha žlišanu ukoliko čovjek prebrodi te, te izazove spomenuo bih dakle da to da mi u životu Bože poslanika sallallahu alihi vasallam imamo također dakle, izazove na koji su me ilazili ashabi, imamo tamo velika mučenja kojima su bili izloženi dakle, sjetimo se da Bilala a zato su meje, sjetimo se Habbaba ibnul Aratta i drugih radi Allahu Anhum koji su velike, dakle, velike e, bili, koji su bili izloženi velikim muhama i mučenjima pa su sve to e, izdržali treba dakle se o svojoj vjeri treba učiti e, o svojoj vjeri i ja bih savjetoval mladićima i djevojkama da e, se nauče dakle, nositi svojim dunjalučkim problemima na taj način što će postati dobri ljekari, dobri inženjeri, dobri pedagozi, dobri e, pravnici, dobri učitelji itd. A istovremeno isto vremeno njegovati, njegovati dakle, ove vjerske osjećaje i izvršavati ne temeljne, temeljne dužnosti, a one nisu uopšte teške. Naša vjera je hlahka, dakle pet dnevnih namaza, pol mjeseca Ramazana itd. I sa Allahom i pomoći prebrnit ćemo mi ove, e, ove probleme. Već pitanje glasi je danas je teško stanje u kojem se nalaze muslimane. Šta nam vaš gost može reći da bi nas ohrabrije? Doista stanje u kojem se nalaze muslimane danas nije zahvalno i pohvalno. Ako pogledamo samo rijeke Izbeglica i prognanih i ako vidimo, dakle, žariška, u svijetu, vidjet ćemo da su muslimani e, u velikoj mjeri, dakle, upravo ti koji se e, protjeruju iz svojih domova, da se njihova e, krv prolijeva, da se njihova zemlja okupira i, i, i, i tako dalje. Pa ovdje bih kazao, dakle, sljedeće, mi se trebamo, e, problemi umeta su iznad toga, da bi ih mogao popraviti jedan čovjek ili jedna generacija. Ja sam, dok sam bio student na Lazaru, kajir imao jednog švija, profesora, dakle, koji se zval profesor doktor Mohameda Gafur Mustafa. On i jedan od sučnjaka, za kjerajte, preseluje na ahirat, Allah podari ženet i maksirat svoj. Pa se gleda ovako, nekakav se sani, druži, dragi profesore, recite nam Ulana, dragi šeju, kako ove probleme danas da nadladamo i savladamo, šta nam savjetujete? Pa bi on reći ovako, sinjko, problemi u me su veći da bih moglo reći jedan čovjek, jedna, jedna dakle, generacija. Ali treba gledati da čovjek radi one poslove gdje je Allah postavio. Mi smo odgovorni za ono što smo preuzeli onaj mande, za posao koji radimo. Što to znači? To znači da e, trebamo se usavršavati u svojoj oblasti ako studijamo da budemo dobri studenti ako radimo posao da pošteno čestito radimo ako smo preuzeli nekakve obazade da izvršavamo e, na, najbolji mogući, na najbolji mogući način to je sfera našeg, e, našeg dakle, e, naše odgovornosti a uvaženi šir Mohamed Al-Gazali je jednom prilikom na jednom štupu gdje sam ja prispao a prispao je i gospodin Daniel Bučan, hrvatski ambasador, dakle, jedno vrijeme bio hrvatski ambasador u Kairu, a ovo je bio stup u Kairu, upravo, dakle, e, pa je ovako Ših Elgazali kazao jednu stvar. Kaže, ja sam čitajući e, historiju Filipa Hittija, tog e, arapskog kršćana iz Libanona koji živo u Americi, koji je pisao, dakle, poznati historičar i povjesničar, e, koji ima mnoga, mnoga dijela, dakle, e, iz... E, iz tog područja napisana na ingleskom jeziku, pa onda su prevođena na sve svjetske jezike. Napisao u jednom od svojih dijela da je negdje sredinom 11. stoljeća e, kaže ovako Kajanakuljuče in you ozirno binehajete diri Mohamed. Kajan sredinom, e, e, a, a, sam sam, ovaj, ako smo u emisiji pa sam malo se rekoncentrisao, dakle sredinom 11. stoljeća svaka stvar na zemaljskoj kugli je govorila da je gotovo sa muslimanima. Svaka stvar je govorila gotovo više sa Razjedinjeni, podijeljeni, križavski ratovi i tako dalje. Urotili se e, jedni protiv drugih, zavjere prave i tako dalje. Ništa i neće moći više izbaviti iz toga. Onda je poslije isti historič, historičar zapisao, kaže Šehel Gazali, e, koji je čikao to njegovo djelo, da nije prošlo nešto malo više od pola stoljeća. A da nije svaka stvar na zemaljskoj kugli govorila kako muslimane neće niko zaustaviti. To je kako novu ekspanziju e, muslimana u domenu znanosti, nauke, prosvjetiteljstva e, dakle, i tako dalje. Dakle, promoviranja općeg dobra neće moći niko, niko zaustaviti. zaustaviti. Pa eto, Mislim da, dakle, da, da, da, da u svijetku ovoga smo ovako ponudu odgovor na ovo pitanje. Allah neće promijeniti stan jednog naroda dok on sam sebe ne promijeni. Mnogo toga bi njih musulmani u Bosni Hercegovini trebali promijeniti. Od čega prvo zakrenemo? Treba početi od sebe. Prvo od sebe, dakle e, i mijenjati sebe. I one koji su e, u sferi e, dakle naše odgovornosti dakle ako smo oženi, naše supruge našu djecu i tako dalje treba mijenjati, mijenjati sebe a kak, kako ćemo mijenjati sebe dakle pa ćemo e, tako što ćemo e, zanijetiti inša Allah prvo da hoćemo da budemo bolji pa onda e, pokušavati odvikavati se od družnih navika od družnih navika a jedna od družnih navika jeste recimo da se ne klanja da se ne klanja namaz bez namaza doista Teško očekivati neki, dakle, hajer. Tamo gdje se ne klanja, dakle, ona osoba koja ne klanja, raspolju. Da li je musliman ili nije musliman takva osoba, dakle. O tom imaju rasprave među, među učenjacima i šta s takvom osobom uh, uraditi. Dakle, evo, za da se klanja nama, Da se klanja nama, Zatim eh, nastojati eh, svoju djecu eh, izgraditi tako da budu bolji od nas. Da budu bliži svojoj vjeri. Da budu e, obrazovaniji od nas. Da budu svjesni sebe. Ko su, staklu, djecu. Dakle, da budu svjesni e, da je ovaj život zadaća koju treba ispuniti. A ne tek tako, dakle, da prođe on i nikom, nikom ništa. Dakle, početi od sebe jer onoga ako što kaže Ibda ta to se kaže u jednom hadisu počni sa sobom sa sobom i sa onim uh, za koji si zadužen dakle oni koji ti državaš sveće pitanje vezano za šefat čime mi možemo zaslužiti šefat postanika sallahu <laughs> <laughs> postanik, alaihi wa sallam postanik u jednom hadisu kaže uh, Emo se sjetiti sad na arapskom, eh, ali pokušat ću da, dakle, ovako da je dozvoljeno kad je ispitan, kad su pitanju Hadisa, da ga prepričam, da će eh, svi njegovi eh, sjedbenici, dakle, eh, dobiti njegov suhak, njegov zauzimanje ila men eba, ovim ostalo ako sjećenje ovaj dio hadisa, ila men eba, osim onih koji to odbiju, koji to odbiju. Pa se ga pitali Lauf oh, Postavlja, bi to moglo da ko bi normalno odbio to šefat, to je zauzimanje kod Allaha, uzručno, ti se Allah umiljeni, kod, umiljani, kod onda kazao Hazreti Rasulullah sallallahu sallam, onaj ko, ko ne sjedi, dakle, ko sjedi na put na koji ja pozivam, eh, on će zaslužiti moj šefata, onaj ko, ko neće da sjedi taj put, onda je, dakle, on je, eh, on, eh, on, on odvija moj, eh, moj fat. Dakle, mi možemo zaslužiti šefata Allahu poslanika sallallahu alayhi ve selleme, popravljajući se, nastojiti popravljati svoje stanje, nastojiti, nastojeći da e, popravimo svoje stanje, nastojeći da e, svoju djecu e, osposobimo da budu spremni za život. Dakle, da ih pošaljemo u Mekter, da nauče svoje vjere, jer smo odgovorni za njih. Zatim da se interesujemo za njih e, kud hodaju, s kim se druže, šta rade i tako dalje. E, da e, Dakle brojni su brojni su dakle elementi koji na kojih mi možemo zaslušiti Šefata Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Ja bih ovdje krenuo e, jednu e, jednu važnu e, činjenicu Šalata na jednu na jednu stvar. Ja inače predajem na Islamsko poresko akademiju Zenči Firu. Dakle što je Allahu poslanika sallallahu alejhi ve Pored teksira, dakle u lumi Kurana, što je uza specijalnost, dakle, ali glavni izvor Sire, život s Allah, poslanika sallallahu, sallam, je za upravo Koran, e, pa je po tom ostamo moment pobjedan ovaj predmet, a evo sada i ovaj serijal pišem, dakle i prevodim ove neke knjige, što mi je dobro došlo ovako da pobliže još izučim neke stvari i podsjetim se na neke stvari koje smo nekada davno čitali i izučavali. Ima jedan moment u se spominje kad je Hazreti Sulla došao u medina, učinio hičru sada ensarije, oni koji su dočekali mohađeru zovu se ensarije, pomagači. To so su oni izašli i da dočekaju poslanika. Pa tada je nastala ona lijepa pjesma, i atala albedru alina, ovaj, e, i tako dalje. E, su dolazili poslaniku da donose svoje darove. Poslanik je bilo moj doznam da prima darove, dakle, da prihata darove. E, hedije, dakle, nijem bilo znam da, da, da prima sadaku, zekijat, već Hediju, biju, dakle, mogla je da primi i da daje biju, također. I došla jedna žena. Dobala sa sobom dječaka. I kazala je, Allahu posljednjeće, ja sam kaže, žena, tako, nemam nešto što mi te mogu darovati. Evo je moj dječak koji tada imao desetak godina. Ja sam ti ga dovolala da te služi. Da ti služi ovdje. Taj dječak je bio Enes Malik. Enes Malik, radi Allaho za je poznato da je Hadimu Rasulillah, da je on sluga Allahopostanika. On da bio bilo u Medini, znači služio Allahopostanika. Znači je, je mnogi poslao obavljati, vrlo poslušan i on je ostalo služiti poslanika sve cijelo ovim Medini, dakle, do poslanikove smrti. Negdje pred kraj, dakle, poslanikov života, on se malo ovako bio nekako povukao u sebe i poslanik je vidio jednom prikom plaći. Plače, vidio je ns Plače. Plaći. Pa mi je doslo poslanik rekao sve što NS što šta pa Enes radi Allahu anhu, još više je rasplakao se onda poslani da ga utješi, da da da šta tamo je, da nije ništa povrijedio neko znači šta se desilo sa njim i onda me je kazao Enes, kaže Allahu poslaniće ja sam razmišljao ja tebe volim puno Allahu poslaniće puno tebe volim ja uz tebe sam bio ovdje, ti nikada me nisi podvijeknuo, nikada nisi me povrijedio vidio sam da volio sam te puno al nasudim danu kad dođemo tamo ti Allahu poslaniće اه وقم يلسمهو ده الوسيلة والفضيلة والمقام <سؤال> المحمود <سؤال> وليك درجة تيهو ده ونهي شهد رجي الله <سؤال> وقصنشه ديه شهد اوسته ديه شهد اوسته فميش جاوه سبحان الله وشمه وعيشه وشمه ورزميشه فميه تدا فسلان صلى الله عليه وسلم اكازو نمو يطلقه المرء مع من أحب نمو يطلقه اتشعر بيطي ناسو دنين دان وصنعه مكوه صنعه مكوه صن Tenas ibni manika di Allahu Anhu, je nakon toga rekao, kako ste bileži, dakle ovaj predaj, w Allahi, tako mi Allaha, nisam nema ništa što me obradovalo nakon primanja islama više od ovog hadisa. I ja vam svima kažem, inni uhibbu rasulalla, wa uahidbu a ba wa uhibbu umar, wahidbu utman, wa inkuntu la a'malu misla amalihim. Ja vam svima oznamijem da volim, volim Poslanika, da volim Rasulullaha, da volim Ebu Bekra, da volim onara, da volim osmana, iako ne mogu da radim ono što oni rade, ne mogu da toliko. Posanik je članjao najveće da mu noge otiču, da mu noge otiču. Pa zeti Abu Bekre podijelio nekoliko puta sav svoj metak. Pa Omer imao tamo dvije svijeće, jednu svijeću kupio od svojih para, drugu svijeću održao iz državne vlagajne i čim neki posao radi koji je njegove primatne naravi ugasi onu svjeću iz državne blagajne upali onu koji kupio svojih para Allah koji to tako malo je tako onih koji, koji poskupaju e sad kaže ne, što se obredovao ja volim poslanika e, i omara jako ne mogu da radim koliko su oni radili pa ja ovdje e, kažem da mi danas u kontekstu dakle velike hajke dakle E, i, e, dakle, koja se u nekim medijima sprovodi, nažalost, i ovih uvredljivih sadržaja i prikazivanja poslanika u liku teroriste, mi trebamo voljati našega poslanika, voljati našo poslanje, nije ono nakav, kako ga prikazuju, nije onaka, ne može ono biti, ono su laži ono što najčešće laži mi volimo trebamo voljeti Allaha poslanika sallallahu alejhi ve i nastojati da dakle, da idemo onim putem e, na koji on pozivao na taj način ćemo inshallah taolo doći njegovu šefat. Ovo što su bine 70.000 sunana koji će ući u bez olaganja računa. Da tamo se govori e, da će Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mu uči u džennet, dakle, e, da će uči u džennet 70 hiljada, e, ljudi koji neće polagati, bih ga i sad, neće polagati račun. Ima predaje koji kaže da će u svaki od njih imati još sa hiljadu da će boći. Znači u svaki pojedinjka još hiljadu ih biti ima, ima predaje također e, i, i, i takvi koji su so, isto, dakle, autentične. Tamo se navode... Osobina, dakle, više osobina, ali jedna izrazita osobina, jeste da je uvahom lajeta taljarun, lajeta taljarun va ala rabijiljeta vakjalun. To su oni koji nisu, kaže suje vjerni. Ta taj taj tajur je određena, dakle, jedan običaj koji se Araf imali kada je htjeli da idu na put pa bi pusti ptitru. Pa zavisno na koju stranu mi poleti, ako bi ne znam, na Lijevu ne, ne, neće, landezku ili, ili ako bi na koju stranu mi poleti ptica i odali smo. Pa kao nekakav višarak, to je bio, kao ptica bila, nekakav višarak im daje i u tome, to je taj tetajor, tetajor, dakle, e, običaj. E, je drugi, drugi oblici, dakle, svijerija. E, koji su oprešnuti sa istinskom vjerom u Allaha koji je odredio dakle, i propisao šta će se svakom od nas desiti, a čvrsta vjera iz nje treba da proističe upravo to čvrsto objeđenje, dakle da ono što ma asabake, lem jakun li uhtijate ma ahtaake, lem jakun li osibake. da ono što te nije nijete moglo nikako mi mojići a ono što te mi mojišlo Dakle, nijete moglo zadešiti. Va Allah rabbi imete vakaru i to su so oni koji se na svoga stvoritelja uzdaju. Tevekul na svoga stvoritelja imaju. Pred koji su e, po vakilili Allaha Čulašana. Allah Čulašanu El Vakil. Jedno njegovih imena jeste El Vakil. To znači opunomoćenik. El Vakil je kada vi odete... E, Dakle, u općinu uh, ili tamo na sud ili policiju i kažete dajte pulomoc. ne znam, nekome da može da upravlja sa vašim imetkom videte na put i može upravljati sa vašim imetkom s vašim kutkom, s vašim autom da to prodaje, da radi što hoće da poklonja potpišete to ta osoba se zove El Vakil Dakle, vam ja dajem puno moć većale ali jeste El -Vakil. El Vakil interesantno je to da je te vekul povezano dakle, s tim imenom El Vakil i to bi se ima moglo prevesti, e, možda bi najbolje bilo prevesti ovakvu. Allah je onaj koji ne želi zlo svojim stvorenjima. Apsolutno. Sve ono što radi je za hajr njegovih stvorenja. Eh, to su oni koji se na svoga štvrtalja oslanjaju, koji su potpuno zadovoljni sa njegovom odredbom, dakle e, i s onim što im se dešava e, u njihovom životu. Ovo naravno ne smije prerastuti ovakvim u Dakle e, bježanje dakle, iz ovih za, zakona koje Allah želešanu propisao zakona uzročno posljedičnim. Mi dakle, e, živimo u uzročno posljedičnom svijetu, ne smije, smije dovesti do toga, nego more se ti zakoni poštovati, ali imati čvrš poslanac u Allahu Ženu. To se navodi i dakle da su njihove izrcite osobine. Danas situacija sa musulmanima takve kako jeste. Vidimo, u mnogim časopisima na medijima izlaže oni koji kažu za sebe da su vidoviti, da znaju da mogu pomoći, a mi koji svoju vjeru malo poznajemo, upravo, upravo manka taj te na pamutala, i onda se oslanjamo na te osobe su njegovog morala i njihove upitne vjere. I tražimo od njih pomoć. Kako tim ludima, pošto uh, kada čovjek radi i breta i povuke pogleda ili pročita nešto uh, o, o takvim emisijama vidi da se u 90% slučaja javljaju muslimani koji kažu kako će tim pomoći, šta me čeka uh, da li će to biti ili neće čak i u 20. Zapravo je Gajb Allah dželle kaže jasno u Kur'anu Alimul al Gayb, estaje billahu Alimul al Gayb fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min resul on Allah dželle šani je divi koji poznaje gayb. I on ga nikom ne otkriva osim nekim poslanicima, dakle osim samo nekim uh, poslanicima. Dakle samo Allahu dželle šanu poslanici znaju gayb, ne sav gayb, već dio, jedan dio gayba koji mu Allah dželle ne zna osim Allaha Đelešanohom. Ovdje treba raditi, dakle, na izgradnji svijesti, na izgradnji svijesti, dakle, e, kod našeg svijeta, da e, se na taj način puno gubi, puno gubi. Prvo, gubi se ova mogućnost da se uđe u žene bez računa. Drugo, ospanik, sallallahu aleyhi ve sellem, pozorava te koji, dakle, oni koji to rade, koji prviću i koji gajtaju, i bave se siherom i to, to je... Dak, vi spada izvede izvjerje, da nasa Allah jubilšanju sačula. Ali oni koji idu nima, paštani kinih pustera. Ima jedna padajako, ima tri vržje. Koji bi jauziko meno, ukladko, kažo vako, paštani sallalohu, svetlis vržje sxahih, dakle, sultno, autenticne. To je, men eto urafan, fa sadaqahu kima jakul. La tukbal salatuhu arbađena jeoma. Ko odi vracharu, ili gataaru, ili nema koji obleda, ili gleda u karte Urdan i Fingjan i on znao on neki drugi način pa ga upita za nešto on povjeruje a kada su on povjeruje neće mu biti primen 40 dana samo za to jedno 40 dana dakle to dosu kad upita povjeruje to bit, neće biti neće biti primen u drugoj verziji kaže la tukdal davatuhu 40 yoma allah mu neće primiti nikakvo dovu 40 dana a u trećoj verziji koja je najopasnija Posanik sallallahu sallam kaže rabima unzila ala Muhammed, takva osoba je zanijekala, ne kao da je kjatri postala, zanijekala takvom u što objavljeno. A to je ovo smo rekli, alim ulga Allah zna za dakle Onim sredinama gdje je vjera slaba, gdje vjera oslabi, onda je mogućnost dakle, za ovakve štakulacije i ovakve trebarante mogućnosti velike, ali treba ratne izgradnje e, svijesti, dakle, kod, kod našeg svijeta. Kada nam je sve jasno ličnost posljednika sallahu lijehu sallam što je to što nas rečava da ga hoćemo imati pravdanje, kao što mnogi govore, danas nije vrijeme. Pa puno je toga što nas sprečava, ja bih rekao da, šetani dakle, šeitan i ljudske strati, ljudske prostje, ljudski hirovi i čeitovi su u velikoj meri ti koji sprečavaju čovjeka da slijedi, da slijedi put poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jerite, put na koji poziva poslanik alaihi wa sallam, nije put asketizma, nije put odbacivanja ovoga svijeta. Kaže, tamo energi mali koji smo oni spominjeli, bilješ je da je poslanik kaže, ja sam gledao koje je dove kod njega služio, deset godina, njega blizu, koji staniti imao dobu za sve prije, kad ulazi u kuću, kad izlazi iz kuće, kad doče da spala, kad hoće da vidimo studiju u ružnika, izlazi iz mužnika, kad izlazi iz mužnika, kad se penje na jahaču životinju, za svaku kad jede, kad pije, kad sjedi, za svaku filku, kad se provodi zasna, kad ulazi u džamiju, kad izlazi žami i moji doje. Kaže ja sam gledao koju dobu postanik sala najviše učio. Ima i dvije doba, ali ovu drugu neče se rasponiti na drugom čovom prilikom, ali ovu koju on prenosi, ena cijeli mali, kaže to je doba, kaže, Allahu, gospodaru našu, podaru nam dobro i na ovom i na budućem svijetu sačuva nas od jehennem štiri, patnje. Dakle, podaru nam dobro i na ovom i na budućem svijetu mnogi e, kad govore e, o vjeri postavljaju e, postavljaju površnom svijetu pa predstavljaju predstavlj, predstavlj, dakle islam kao da je to vjera koja samo za onaj svijet nije, dakle islam Allah Žiljšanemu nije poslao poslanika samo zato da mi postigli sreću na ovom svijetu onaj ko misli da je to zbog toga površno je shvatio Allah je poslao da bismo postigli sreću i na ovom i na budućem svijetu i na ovom i na budućem svijetu. Upravo e, e, zbog toga, dakle, onaj put na koji poziva poslanika, ali i selamija uravnotežen. Rećmo da on velikan upravo zbog toga što je uspostavio formulu, pravu formu napravio balans između materijalnih, dakle, fizičkih potreba i duhovnih potreba čovjeka. Tako da mi možemo i da jedemo, ali da ne prijetelujemo, da ne jedemo svašta. Dakle, ima tačno što je zabranjeno, što je štetno, da pijemo, dakle, ali na to i na pijemo, ima što je zabranjeno, ono što je dakle, alkohol, što opija, konzumiranje droga itd. Dakle, put kojim, kojim ništa ne možemo izgubiti, možemo samo, samo dobiti, ali ljudske skrasti su te koje čovjeka dakle i njegove prohtjeve, tu se treba učiti kontrolisati te skrasti i e, te prohtjeve, dakle, e, e, tako regulirati, dakle, ili steravati da sjede ono što je poslanih s.a.v. dostavio. Tako ćemo, inša Allah, moći da e, zaslužimo njegov šehad i da sjedimo njegov put. Možda slušatelji, ima još vaše pitanja, ali e, vremen ovako ističe i neće nam stiče odgovoriti na sva vaša pitanja. Inša Allah, to prilike i vremena u... E, još dvije emisije koliko je stalo u ciklu ukladnje svoga poslalnika vidjet ćemo da ima ta pitanja odgovorimo vaše samo da ostanete u ciklus do kraja na kraju bih ja potrebno pitanje profesoru pošto vi ste profesor Sire koji biste literaturu preporučili našim slušateljima o posljednicu sallahu i izučavanju učiva pitao poslaniku Muhammedu sallahu i napisane su hiljade knjiga doista hiljade oni su pisali i muslimani i nemuslimani oni koji, i oni koji ga vole i oni koji ga ne vole i njegovi je njegovi neprijatelj e, kod nas ovdje imamo nekoliko izretno lijepih dijela koje su prevedene na naš jezik e, ja bih konkretno preporučio e, sljedeća dijela dakle e, postanikov životopi sredim na hišama to je klasično dijelo koje je nastalo u, dakle e, negdje oko djesta godina, ali 180 godina poslije poslanika Muhammada sallallahu alihi wasallam dakle, koja je prevedena na, na naš jezik postanikov životopstva Ibni Hišama poznat kao Ibni Hišamova hira zatim bih preporučio e, zapečačeni ženetski napitak na Rehikul Mahtum, koje je također prevedeno, dakle, štampano u izdanju Visogostavdijskog komiteta, dakle, i dijeljeno je sa onim paketima, onim mehtevama, dakle, bibliotekama podričnim, izuzetno korisno, korisno i dobro dijelo, Preporučio poručio bih poslanika u životni put od Mustafa Sibaija, od Mustafa Sibaja, također te poručio bih ne zbog toga što ja pišem ovaj, nisam bitan ja ovdje, već ovaj serijal koji izlazi u časopisu Novi Horizonti nešto što izlazi svakog mjeseca dakle periodično ovako već evo sada smo 16-15 nastavaka dakle 15 nastavak je izrašao u ovom maštovskom broju gdje se detaljno iznosi dakle i govori o životu Bođe postanika vaselame, gdje na jednom mjestu imamo sabrano mnogo toga iz raznih, raznih dijela E, dakle e, koja, koja, ne samo na našem, već na drugim mjestima prvenstvo arapskom e, jeziku i naravno ovo dijelo koje smo već pomenuli a koje je u pripremi za štampo koje će uskoro izaći, a to je ličnost posljednjeg Allahuopostanika e, čiji je autor profesor dr. Mohamed Ravar Kalahđi Košni slušatelji, slušali ste još jedno izdanje emisiju poznaje svoga posljednika Salao <laughs> i Salao. Naš gost je bio dr. Safed Halilović, dakle vas vam to na njegovom izdavljenom vremenu i na ovakvom istotnom predavanju. To je bilo sve začeras. Na kraju sva mojeg njegovima U vremenu punom košmara laži, zabude mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O, ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez svama. Čovječja, još nije kasno, još ti srce kuca, to kažiš. O člověčeš upoznaj Islam upoznaznajvoda potstan. Jvaliý moc naní ašme je treča kroz tito spredávaja upozznaj svoga potinte.